قرآن مخترم وردن کو دا شیح محمد طوحر رحمت اللہ دا تفسیر القرآن جب پسنون نیسو تریسی د دا دی دا ملای دو پتا یا ساتی اشاہ سنت کیسل ایند شیریز مرکز دوکار نمبر تیس عبدالرحمد لازان دی مینچوک جانگیر اراد صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہید موبایل نمبر 031 په دې د هغه پوکي الله هم دامین د جوختې زده لکه څو نو الله ما ټول په خلو اسانل با په لري جوښي ما شون چې هغه نو زراشي مور په لري جوښي پلا په لري جوښي دا یې زاجدن ناسواني او یی بیمارای غستن ناکارای غستن بی اولادن الله هم زما حاجت روا زما مدد غارا رضا پر جستن وتبار اقسمک اولاد خیر را کی واچه خیر ته چې ما کیای همالا اسباب موحی آئے کے همالا قادم میاش با قریبا سا تیرشی نوچه میاش تیرشی نیمان باوی علاکو سکوی لاس انگموز ځداسې کسان دشمنان شته چې هغه تدا معنا یاد واه پدې مسله کوي او خوای په غضب کوي چې ته نو څه ځداسې کسان چې هغه بیلاری هغه یاد نوموندي نو دا څه به کار نه کوي په پدال حبوب د اماموې څوک یې نه پدایي چې تیتی ترجمه هر تخیر ما اقا بو اسد درد مغضوبونو لیکن از ظالماتا ما اش پیتا کارتیل تیل تیو اتا در پر مانانم پوکر اقا موسکی چو خرای ہوئی ما پی غذب کرده اقا تی من بابا خیر دی گزارتا تبا امیسی روغی که او اس چیتو سبا قدای چیئی ما اقا کولی ران لی من تی قرآن پا کهو خیر ایمان مستانشو اتیه خلق بلنی شوکتی تا دو ایخ نکار شروع کرے او دو تانا با نور ما بسر ایزا شی نو دیانا با دو شیئ دو دو نو بسر ایزا شیئ نو تاب وقتیں کری نو اوست تامو گیو لگی اوست بیشکا دست کوا نو دا دست بوتا که کال بطیر شی نو کال کے وزه جماعت کے دا باتوائی چا دورائی با وابا چو فیر نو علا با فیر زنانا توادئ چا غیب ان پوشی ندیب مولاں شئی مدرس مو مدرس مدرس تالیب مولاں شوا مدرس مدرس ندیب وین زنانا نپو کرئے بسم اللہ پا معنی ان پو کرئے کہ کور امدات امانت یو اللہ دے اسم نجے بابا تو ایخرم ادھشم یعنی بسم اللہ پا بسم اللہ معنی ان پو امانت بسم اللہ پا معنیانی پو اندوبا داکار نکنت څنګه مشتا 10 قرن شورس یمای کوم شروع شوه قرن شورس نو چې دا مې شګیلي مشتا 10 عام شي سنبض یا جت نشه بیا جن باغ وکي ته باندې کې دنیا باغ وي که ده په هي دل شي قلب او اخلو نو نه لغنه مړای مخ نه دا گزاره ته او خو تاسود تاسو سره وکه شي انور کین نشلدر ژته خدما आवाज رسې کیه چې ما ګری ګلشي نو بیا واسو چې حل څه پیدا شي نو هغه وای یالو دینوږه کله رسل غواړي نو ته وای واده په لوکو بای ځالي مانسته هغه یې به راپور کړي چې دا ادا چې دا رسېږي نو هغه وای سولې راغځاړم پکا پاره کې به وو نو چه ده خدای کتاب بنده هن آقا بوجره کی چه غکی چه زل ارقی کر آخنا ما سوک ما سر چنده کئی هنو تب آئی کدار ارقی کر بیواز ناخلی دعای خیر کار ده ده اللہ کتاب رسول دی نو دیکی چه تون رون شریشی نو خوای خیر ده کسو که نو آر کئی که پیسه آر کئی روپای ده او نو آر کئی نو پختون چه پیسه یو شی کیون رگی نوی ازان روی نی من بیعت عجت نیشه دیبوئی مونگا غسره دچانی کبه بنکی دبو سرو نگو رو مونگ که زان رو کڑه گه دبوها نوار کری آمد زمون شیبه بنکی سوکر خدا علی چه توا یوتن بین اخلی گن بین اخلی نلوکی کربه واخلی نوچه سوک چلاف کل دیبوئی سوگیوئی کافر نار خلق و کوشی داغ تول چتيه زسوي نو څو فکر فرادي مثال غوسه مي سدا طريقې زدني انا نو فکر ما دا کار پياوجي زموږ کي کې لږ فکر باندې نظام تا کار نه کړو قانون کو نو قانون کو نو خدا غشي شي شیطان دا کار کړل نه خلکو نو فکر را لسته اځي بدل جن کو دایو زادو ډېر کو نو کې ځان پخنه پرني کې زو ما صلا تا کلی کی کار نرکنی چند جده نرکنی تو سما صلا بیانی استاشات ایو تن نلیو لر تو سما صلا بیانی زان پخنی پخنی چی ندا تایی قصورت مضمن کی خیل دا سچی بندی دوشنی کری نو آر اضایلی کی بندی چیلتا کی کار ننے کری آباس بار پوچا ہوئی بار قوانز رشیر قرآن منی دا تاسو نه کې چې توغو بار تکلیف کې جلسې کې مرګ وکړي پتہ کېږي چې کار کړی کټاملې کې نه انز رشید د کله او دایره قربان کړو پهن کې لوی سمونه کار کړی یو له سړی ما ته وي جرشاو څیر کې د کوکاملا ډیر عزت مې سم وي اته سب روډه له خلک موږي ادل کوي کنا نه نه دې مې نیم بهې په نیم سنګلې کو دی ما دا عزت دې هغه ډېر طار قران کې له جوناله خلک راکی په فکر دي کې لسمي سو مون واقع اما قران دې رسول چې توحید ذکرې رسم رواج او بیراث کې دي چې زمما ټول کې ما غوډان دي چې ما لړړې راته هغه چې کمشه وړ نه لسمي سو مونل اما کی کمشایو ایو لین تول کی لیو مانا ما خوچ اردانو ایو چسکات بور امال برا کوئی سیراد و مال راسوئی داماو ایلیوی دیو ما خوچ داویی چه قرآن سدکی نو زمان کلکه خوز اوزداتو خوز اوزداتو ایو اماع قرآن سدکی نو امیان اوزداتو جماعتون که در سنسون شوئی علقان و آغد پلاس که انا دا سنگو دا غلطه خبل را یو څه دا سرے داغا عمل د د طریقې نه ملوني کی ان آثارنا تزل علينا فنظرو بعدنا الی الآثار زمون طیقه زمون په ژوند دلالت کوي فنظرو بعدنا الی الآثار زمان پس زمانه ریښه ته وایي چې ما څه ګورم دا کار کوي چې جناب را خیرات یو یوښری دا کار کوي چې قرآن زوړي دغه دمر پس دادر دا رات کوي دا تایقا دیل صورت کی خیل یا ایوہ المضمن اے جماعت جو عمکیا سا جو ہے او تفلق رابلی قم را پاسا اے مضمن اے غیر مشغولا اے پارام ناس اے تنم کیا مضمن اے تنم کیا زان پس خلقو لگو کیواز اکار موقو وجہہ دشپی تو مگر لږ دالګ نیندی یا کوم دینه کاش سپری شو کا مطلب دا دیو چې سپی کې اندورین او دا چې سپی شروع فرصت ورته ورې نشته لیکن څنګه مو کو د طالب تقوی خالص وګړای ته ګوري اویو د تمغور کې وخت پورې اور دوسرے کی پٹکی کرن دی حدیث کہ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تخلف ہوئے جتنے یو ذہرہ بس ذہرہ تصویر کہ کاش کی جتامن تو ذورج سے وی حضرت منتا یا کا نے تخول نہ بالمواج اسلام محمود تصویر کر کر رک کو مکافات سام متیا دینا دل پر چن چن نشو نو سنہ چې دوره ته پیرکوته څلور څوکي پاتې شي دا نه ته راي غواړي چې ګوري شاته ګوري چېرته نه وکړل خلاصېږي نو دا ته پیرکوته څلور څوکي پاتې اوه به زه دا به ته پیرکوته چې شاته سمت کې خلکو ستوجو کوي د دې په اوږدو کې مګرم سر کې 14 دی مې زال نن نه کا مخکړې نو اوب اوس ما دا چګور جماعت ته ستنګيږي نو تم ته او ان کو څو قليلا ته دیم عمل او جل علي اختیار دا هم خو اوځد دا معلم اختیار شي دا دیږي یو سره دعوت ورته جناغه موخه ته وګورئ نه نه چې د روانه دورتور کوه نو هغه پدې مونږ د ټک نه راځي اونډه نو پر دیم ارد دو جنگلے ہوا ہے نو لگ لگ زیادتو لگ لگ کے پاس دا تریقر تعلیم دا کہ پاسا میدان تا او دا خلق کو خالی و خقورا جا غیت فرصت تے نرواقی کار شروکا او دا کار شروکے نو دو رکو کہ وہ خلق کو بوجنی مخابت السام مت علینا کہ خلق خفن اسی ها دخل کو فرصت تا گورا ورتل القرآن ترتیلا کار بستا چی تاقیق بنیشتا پاسا کار شروع کا نشپیر کم کوایا جیاز نکار بزیشی ورتل القرآن ترتیلا حلو قرآن قرستو رتل مانا ترتیل ستوی لگ لگ یعنی ستیل دې ته وي چې پومانیو کې فهم کې قران دا شي خیال کې مطلب هغه کوي معنی قران او پسند حزنو به خلاف حزنذي لاي فهمږي لنا قسم کې يا پيزان وي عقل او ذالن كل او خلق مطلب کوي یعنی جملې ته نه نو اوله جملې شروع کو چراغی پا مطلب خلق دي چر دی آیات تا دی مطلب دا دی نو دا الحمدللہ مطلب دا دی چی استعاند وقت اسم دا یا استعاند بندیان دا ایو استعاند خرائطوب دا نو دا جملی مطلب دا دی چی کم استعاند خرائطوب دا لکرامت اکی دل جورول ورکول نو دا دی تعریف یا اللہ را کہ قرآئے ترہ مدد کیجئے تجوڑے تو ارکے رتل دامنا ترتیز اصل کی توضیح توئی اوزاہت توئی یعنی داسی معنی کو چیخو عزیزوی او خلق پوئی نبی علیہ السلام تو اکنا حضرت با قرآن لستو کانا لئو سر تاعتن نبی علی اسلام چی و قرآن لستر نو کانا لو سکتاتا اغلق جملے نا پس ادری لدو دانت جستر کما جملے چی بے رستر نو داغیر مطلب فام بے حضرتو غور نو بے بے بے بل جملے رستر کانا لو حدیث را دی مطلب لغن داغ چی و جملے بے رستر نو اغیطا والغنیساشا عللہ و قرآن او علی نوستو سرا چې خلک په وي رښتین سره ولا مرده اصله چې انا پس دا سره څه سبق کینی نو دا وی چې سره کاله قرآن تر ور رسید دا دې کاله مهنت وکړو دلا علی الله او بسم الله وذ بالله وکړو د مسجد خېلوه د واعظونو پورې چلے نه لااو نظر کومې افجرو دا ټول نو سره کار ڈریک آلا پس قرآن دیو پر آغسط ہے نو قرآن چوتا خیر نلج لخایا دانے چوتا ہے امام راضی دائیو لی تفسیر کبیر دائیو لی دی مولاد تلو حطاربان گند درد ماہو تاہیو قرآن خیر کے نا خیر اے درد میں کئی کئی درد میں سوکے سے ہی درد کی اے دو سوکے شانی میں درد سن کئی اے جی تفسیر کبیر سے کیو امنی مې کثیر په کې وایي او داغه حاله او کې درس مې نه کېږي درس یواز بس دا وخت پیګه درس یوه وخت مې چې و تا ورو لا پیګه اس کا تیر شو نامونشان درس نشي مې تقریبا تمې یو کې درس ته تفسیر کبیر وی کنه پکې نه داري کې پکې کيسې ووله داقو صاف قرآن چوائی چا زندن هغه اگر نتوی زندن تا ڈیل در سنو در ملیانو آو اگئی قرآن پرید پی تفاصیل پر کرا طالبانو کون تالبان پری شو در دا قرآن فام اول بخیر تفاصیل کو د عالم کار رضا میں در مطالع کی کوچے خیر فام بے خیر و رتگو واځي کو لړ قرآن واځي واځي قرآن نو دا او مطلب مطلب چې خلک وې دایني ویل چې تبلیغ وکا دایني ویل چې تبلیغ وکا تبلیغ نظر تبلیغ څه دی قرآن دتري چې تبلیغ کې اوله زده زمو اول څه یې قرآن ځې زه بار معمیر دایمه ته قران وخایم زرا اغلم دیلار جلال خپل ګدار کې فرمایلی دي جلال او قران زکاه دا قران نه زه او حو ته تبلیغ کوو جا او چې د قران کې نه دی یی یرب د خای نه خپوي دیږي کله د خای خپويږي اخلاق تر څه هني نو دې قران نه لاشه او دې قران نه وفرکه هاغه قران دکا. چه زین تیتیو دی رتن امر دی زد امر دی اون امر دی اون امر دی دا توله وامیر دی ادا قرآن سای لگو دی چه وقف وقا لارشا کتاب لا ادا کتاب در شا وردتن قرآن آتر تیلاق علو لا قرآن پوازی حوازی ورستو من گردو تابانی بوجھ دن بوجھ سجه قرآن قرآن دای علو بوجھ دی لیکن ڈاکورا لم مقابلدا ودو شیطان مقابلدا قرآن بوجده دو انگلیز مقابلوا اگه د تنب ریخو دل دو پیر مقابلوا اگه قرآن دا امین منو ده دو مولا مقابلوا اگه امین منو ده سر کئی دخان مقابلوا دا دا سی کتاب ست دا آل یو دا دی مقابلو لیکن قرآن اللہ و تای دار داینی وی چې بستر اخ نپومن کمن اصل دې دې ووي دې یا تا میا شو سلو میا چه خپل میا چه لګو دانوې ووي دې نه قران زکول دایو دې ووي دې ا دایو دې وې کار دې دې وې کار کاته وره کی دې مخلوق مقدا کردې ایمان کردې دایګر دې مت الله چه ری یو له منځه داینی وی وی چې ته ګور یا اضیعت اللہ سے دا کار دے بلکہ دا لوئی کار دے دلوئی گن او دمونگ تابان دے بوجھ لوئی اتاقی پاسیدلش پہ قرآن دے پارا زکر قومن لے قرآن واضح ہوایا او پاسیدل دے قرآن درہ د ست دی دماغا قطر زور سا دیر خلگی از دریر دستی دیوئی نا ولی تالرہ دردی جنگ جگڑی زمیداری، دکانی کاروباری نو دشپیر پاسا قرآن وایس او دا سی وایسی تیب ماناک پوئے گئے او استازو تپلیدی وَتْ آتَلُوتَوِ اللَّهُمَّ شْدُدْ وَتْ اَتْقَالَ مُذَرْتَ استاپا کر نیول با قرآن دشپیر دیرخلی چه دشپیر قرآن وای نوزن تا سپلیدی ګزارني نو او سم هواي اثر کې لامبو تا معنا دا لامبو چې وایي شړنه روانه هغه د زتنو ګوږ لا غو دای دې زریاب نن نو دا یې ته درو دې لامبو یې راو می دا لامو زندې کله یو سوداګر سره کله بل سوداګر سره کله یو ځای سره کله بل ځای سره دا یې دا لامو زندې کله یو کله یو کله ګوټ کله واکړه چې مونږ دې تجارر لانبو هي د دنیا د وصول لپاره نو زه سپه اغلنبو ختم شوم دریا نشته لانبو قالا غلی شي چې دریا دی نو زه سپه یو نو دشتې چې لانبو دی نشته نو زه سپه کار کوم کله چې قران دی زده نو اوس پینځه امر واس کور څنره ابای حیات کانو ده الله اوس اب لا یا دو یو الله رحمت گار او کارساز وګڼي چې قرآن دې او خو نو اوس ورته کوم مسله یاد کړئ نورب پاجتون کې الله یا ذو آیا ذو نورب یو الله رحمتږي ځالږي او اوس کوس نو چې کالا څه قرآن دې ځکه نخالق تدا بسم الله معنا خيا بعض مفسرین دې کوي اسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم چې قران دې لکه نخالق تدا انداز ولا دې ولا بسم الله الرحمن الرحيم خلق تدا وایا چې رحم الله کول وره يا الله السلام زکه ب بسم الله الرحمن الرحيم داخت سليمان نه دې او خدکي دادي چې انداز ولا رحم الله دې درواله الله دائم مند دے زکا غدا کریمه لکلیوان دائمی قرآن موئی چکل اطاکارو کر نعلان دے کو چرا مدد شیعو اللہ علی سید یو اللہ کا اصال حاجت رو علی سید و تبتل الیہ تبتل تبتل باب تفعول لے او تفعول معنی یکدم فیل موجود ہو تبتل کے فیل غور موجود ہو کسر تہو لوگ امیمات کا که راقلاس بکن روڈی روڈیشن وقف کنه تیره دا او تبتیل رو رو مانا دا و تبتل اوزان خلاس کا ده غیر اللہ نا یوزل قیلہ کا که بغیر ده اللہ نا برمددگاعت نیشتے او تبتیل بابی تفیل دے او تعلق ساتا اللہ سرا لگ لگ دکا زرق یوزل ده اللہ محبتن را دی نخوا یادو قرآن خوایا چه رو رو تا قربت حاصل سی حتاکی تستاز رو الله سر رو لگی استاز رو مضبود شی پده اعتیدہ و یعوذ اللہ سر نراضی خود غیر اللہ نبادان یعوذ الوشنی چه یعوذ اللہ سر میں ٹوٹ پے خود دیرد آج آلالہ تا بادان رو, رو نہیں دیکھے رو رو سمانا کبیمار شی نتوائی یا شافیق کونگی شی نوابی یا رازت کته دشمن باندې کمزور شي نوایبا یا قاہار کے چطور اترخن اترخن دل... کا ہار دارنګې د خپلې صفاتو او استاذین کې مفتی ورږي هتاکه چې څوک دورو کې داسې تاسو ته تکلیفونه مصیبتونه چي دي شفا دا ټول یو لاسه استاذین کې د قانونونه کې چې زماده شفاء مالک شه زماده رزق مالک شه زماده بچاو مالک شه زما زنبی مالک شتے زمان تو ضرور زفقور مالک شتے دور کے دا سی تبدیل دور کے چستاز دین پوژے حالات و مطمئن سی او تبطل یوزل دو مخلوق میں ان قطاعو کان او یوزل پالا باندے زکا مفسرین لتبطل مانا کئی رجز دنیا و آلہا دنیا داغے مخلوقات سے یوزل فیدہ چیمان توڑ پی خوریا او اللہ تانی دیکھے گا رب دمجھت کا مغرب اچھکا چکل اللہ ری پی خود او یو اللہ تا چی مدی اچھکا ہوو اس لاشو بگم کارلے اوش چھکا ہوا ہے لا الہ الا ہوا نشتے حاجت صروعا نشتے ملتگاہ دے یو اللہ حاجتروادی او چې کله لا چې را نوم کال پتاخې وو وكیلا ذمہ دار مله او الله برخو ذمہ دار نشته قران دې ذکر نو څو را کا او اما پرهودن ترکللا ثول عزاجمیان كذلك يفعل الرجل البشير غير الله متروپس کیا کې کې عقلي غدارن جي کار کوي صل عزا اجينو ولا سمع بني غنم انزور زيد چې تقریر کو زيد ابن عامر بن وفال موحد جاهلیت نما اسوغواله عربونو هډونم ال ربن ادين نزاعت قسمت الامور يا الله له کنه ګنباي چلو چې فیصله او ایشان تفسیر کیږي يا الله له قبل له داینګي یو حاجت وارے او نیسا دلازم دار مانیولی لمن ستارا زائمی تیر دی جہاو دا فریاد دا چغا بے او اوم کال او جکر دا چغا تنیدان کیوئے نو خلق بابتارا کنشی یو گوئی او دیا نمدی شفاعت نمدی کرامت نمدی دا فتوی بی مطلق شاہ پاغی خبر ہو چوائی دی دیا قولون ما قولا حدث کری دا وستر علام آیا لوځل به ته عارفه تو چې دې پتا باندې تري تا باندې وڅري سو کوئی شواطن مني سو کوئی متذريره سو بي دا تضمين کوي هر څه کې سوایي هر څه کې سوایي زه پاره کې اچم حضرت پرې خبرونه واپس کې غمنا تاسو پیار سوایي علامه يقولون دا د څنګهل کې بدله وا اسویرت لگبے پدیما صلیب باندھی باغبرو سردھا برو چے دیوائی دا بوم وئی امام در درتو دا بوم وئی بودی سی بدل درتو دا بوم وئی چہ ولے درو زیفنلر کو بسن نزارہ در کرے دا بوم وئی ما دل پیش در کری دا ما دل واسنہ در کری ما دل خیمن نذر کرے دا بوم ما دل شانکار نہیں در کرے ماي قانون عام کړه دانه ته توي منګر شانګار را کئ مون کلا له څولې شو مون غدا او چارت کئ اچارمو څه څنګه را کئ دای غدا او چارت دی لاہور ته 770 کې جلسہ ز یو خدې تقریکو موقع پر مزاج د ګیرد مزدي مهده چه پرده کولا برای ارسیار کول که تخیرم سرگزه که تخیرم دی خدا آقا چهارت که چه پیسه نور که نو اگه خد بار را افکلی دی آقا چه چه خد بار را افکلی دی و پیسه خلیل رازی نو نواغ داغر ازمه که داغر چارت ناکلی دی خدا آقا چهارت که چه پیسه ولو ارکی قدام اکے پیسے اخلی دا غی جنسی کئی نرموگ لا نخلی ہوئی کہ ضرور سی جنسی کار سوپی چې خضر روکتی دانا چی مجاو ذکر کئو ددائی ایمان خضار ہے <تصفح> چی آغی خلیل ایمالوچ رازی ناغب ارد بکئی نمد آغی منچر اخلی کاغب کو فریاد باقواس کئی ناغب ارد بنی کئی خلیل ایرازی کئی علامه يقولون انکڑی کدی تا تا وای چې ما سارا مشکلات په خپل ک واسلامی درکړه پیسې می درکړي نو توکل کو شیږه داري رات وکې دانه چې خوب سر کې عناړه مولا تا واه غنی چاهي چې آورد که واسبر علاما يقولون نکلقو صاق آقا چی باندی تیوائی دیتا باندی تیسانات تابا دیستان که تابا لی بدنامی لگی وحجرون نهم اپری ریلا بپری غدوخو شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیه یو رساله لی الهجر الجمین آقا ایف وزی تفریق لی کرلہ مجموط الرسائل رسالی دی یو سغرالی ای کشپک رسالی دی ایو مجموع تو د دی شیخ یو کم جشتی پاگئی کم جش مجموع تو درې دریجر لکی د لاغیر دنبای رسالہ الہجر الجمیل حجر جمیل سرک یعنی دا اللہ پا دین ما نفر خود داری دا نقصان تا کشتین ما پر خود دی او تمہ تا بگر لکی دا انتقام ناخران دیتا حجر جمیل وید نا منزل ختم شو پتا فاتو نه غېره بدره او تا چې نه مو خواږه خو سه ما تپېره وزم ني ول مکذبین نو پرې غمو ما په سانک تک زیږې ساي سان کي امن قواميرون قليلا افريګرګودا ول ما زقا انقاذ دي جهنم اتمام دې له غوصي عذاب دې نه داسرور عذاب نه ذکر کړ یو انقال انقال وای جمع نه کلدا نه کل وای تلو تا اغه شی ته په تاریخ زنجیر ته وای اسپن ته او تامن جا وسته ما زه غت عام نه دا سه تعام چې دیو وختنګی دیو وخت ما کوي سمان دا سه او دو دو دو دو پریشانی باید او دویم یو نکال او دویم جاہیم او دویم تا مندر آسا امام راضی او دنیا سر لگو دی او ازابن علیمن لاخر سر لی مازقا ترد دید دو غربولو ترم و جاہیمن اما زقا تفشد دو او دان دوی دستان چې دې بتن گئی پاکستان کې غلوه کا خاندار چيله اگر ډوډۍ شو پوره ریس د جوار شیرا ولکینو بچم چي دي نو چا چې پاکستان کې ډېرې کا ښانیږي او کولم پریشان دي ست دښمن کې کم دی نه به سره بزور کول نه کوم یو بداوز رو طرم پریشان لیکم مشرق امیشہ پریشان دے مشرق امیشہ تن دے ام موحد امیشہ مطمئن دے اگا خوشا لدے مطمئن دے اگا تدے پروانی کئی کپو دمکسم لازتم کپو پٹی کسم لازتم کپو میرا روانیم اگا او ایدو ماں اللہ نگاہ مو شیخرے هغه مونږ سره د علاوه لري تر پریشان دی زما وي تطاړي ورنه تطاړي او داو اطمینان ناراضي هارون حایت راغلو د شپې خوب نور ته وزیر برمکیه اپاسو چې سپاس نیمه نهوري او پریشاني مې نه ده ایس اطمینان رسول نشته ریاله زرمه بوزا چې بیا راتو کی کتل نوته ان دې مینه وخت دی فمه زړیدا نو له عالم څخه به وته عالم پاتې حیثیت یو کو یو نهسته ارو یې چې زو وزیر تاهه سشته یې وړ کړول زړه په اورته زړه په اورته ان چې راو ته په ځرمي پریشان دې چوم بل ثاره ګزار بل ځای به وته اوبون دا شو کوو حاضر بل زغامي بوله بل زغایب اوتوب نه راوته زمي کوي هغه مغلول مولان زغبوت لي چېک باندې وای فقط ویږي زمي کوي چې زغامي بوله غره ده ده ديما م ابو الله عليه اكبر فزيل بن اياز هغه سره له پوزم دا کور تاله او آبا یو خار یا اولا کوٹاو اولان دے ادا پاس پیوک اولا کوٹاو اولان دے کوٹا کی ڈیوو بلی گی فوزیل کتاب گوری او دیمان بنیفش آگر دے راغل دے مکیتا کش کشو فوزیل کے بارو قتل سپومایوہ میدان کے بادشاہ وزیر دی فوزیل پوشی بادشاہ وزیر پر آرد ذر اف ڈیوو ایل مڈک را ایو گڑ کی وزیر او تاوی سجل لیوک بادشاہ را غلر امیر المؤمنین اتا دیوام رکرا امون سامر مانیوز بادشاہ و یندگا وزیر توائی دے ور گا او لاس لاس کچون نوزی او نو تختیر او زیر دن نگورن ورکو رنیو وزیر لاس درشلیونیو لی او بادشاہ دن نلار را. لاس راپایت راپایت باگور کفزیلو لاست د باچا څولایږي دا د فضل چا وکړه ماشاالله سوره نرم لاسیده یې نو د خبر ده 파ره ا سوره سره دی د فضل په خبره سره هارون چا وکړه په جړه اوسه فضل کوي زب بل خبره وکړه فضل ور کوي خپل حساب دا سي اوسه چې سبا خفنه بیا به نن ليساب صاف وکړه اروندے چلا وکړه یزید خبره بل وکړه فزل ورته ویل ته د خلکو بادشاه او خلکو سرداش مملوکا کهستا بادشاه سبا تاسو سره غو مملکه یې دې خپني خلکو سرداش مملوکا که سبا صاحب بادشاه تاسو سره غو مملکه یې دې خپني انصاف کړه مخلوق حق ورته فزل اروندے چلا وکړه وزیر رو تاوی بس کنور مواه با شاید تغیر مدید حارون اوکی اوچه که وزیر تاوی زو یا ویسشت حارون فدر تاوی زا بادشاید حارون وی ما پی جندلی ما ته سخدمت وی فضای دا و لوری دا برای چط که خوگی شد ما ته سخدمت وی وی زا سخدمت وی بس دا خزمت ده چه زمان کورتا بیرانشه ما دکار موت کنم ما خوشت بازشها نسا قدیم او اگب بازشها تاوی لما کورتا رانشه خارونو ی خا وزیر تاوی سشته و یو زر در همشته، زر پونده شته و یور کولا اه. تیلی فوزیل تاو برزولا فوزیل ور تاوی تو, تو ما سر ظلم که دخل کو حرام مال دی جمع کرده ده او مال ایرا که من دور تکره مالا را شده اقوالا تیلیدی واخلا ازم اکور که ورم اپره را شده او رو آغسته بادشاہ وزیر واسیدل خدای را تودشو وی بودا حقل دیوالا رکنه دره مرض وچه مانگه اوگییو او قضای کور لپی سیرا اوستویش نتاورکنه او رحم نکه بانده دره وقت مانگه نهر تیرک را بادشاہ مو جیڑا مولی, مولی. بادشاہ او درو ختم اوگی وی وزیر تو ای چیز دا ور تو وردا بیار السلام علیکم اے سو کہ ہارون وی مارون سو کہ ردا میراوی بے اس دی نوز ما سر کرو کہ بے بنداز وقت نہ نیتے تا ما سر واج نو کہے کہ بے بنداز نو اس دی حوالے نذردا سی بے روز شریف کیسی ارون داوته ده ا وزير کوي به سري ته به ود زرمه مطمئن شي اپ ان کالن تو مالو له زرمه مطمئن کي کما له زرمه مطمئن کيلي نو دنيا هزار بډير مطمئن نه ما کال غن کال دي زبون زبند كم او به تړن وجهيمن زبون زو صفيش و طعامن اخوراک بدمده خوراکی بای مذنی فولاو چرگاندیلو سار طعام بدمده خن بولنور کن وی بیتیره چکتی جوار رو رو رای نیشتی ساگ نیشتی اغا چر فولاو پی بد لگی دنیا بولن پریشان کن اغا سریده چده قرآن مقابله اکرا دا اغا جنب تباہ و برباد کن و عذابن علیم عذاب لرنک بی دنیای کې بد او رکم او آخر کې به عذاب درنه کړم هر تعلیم ترخه ختمه شو او دا عذاب علیمن معنا کوي کله به عذاب علی کله چې ژکوزم کا ابرونا اوشي باورونا ډیر نرمه دا عالم به ونه او بیا دا عذاب مثال به سنګي ولیکو مونږه تاسو پیغمبر بیانون کې دا لازم دګما چې څنګه لیکلو ثراون پیغمبر نافرمانی وکړه ثراون پیغمبر نیولوندی فرونه را نیول کلاک وبال نه لې نیول د تباہي چې میو نیو دماګ کلاک را وبیدان دو باز دا ز مثال د دنیا د عذاب زرری او مکذبی اوس عذاب د اخرت نسان امبید بچهی دو عذابنا که کفر و قطع سنن انکار و مکده اللہ دی کتابنا انکار دی دره ورسای لگوله ازداده نکو بیان دی نکو عمل دی پیو نکو دکا همو کدری تار دنیا کی قرآن دنکو اتار دنیا کی قرآن و نکو اتار توحید مسلا بیان نکا نسان امبید بچهی دو عذابنا کفر و مکنن نن دی قرآن تواق ورنکو دا غره نه چوبو ګرځي دا ورځ ما شومان له بُډاګان ما شومان بُډاګان چې دې غمنا اسمان باندې پودشي پدارس کې انفطار وږي کې زر دا ورځ کې د شدت تهيبت نه اسمان بوجشي اسمان باندې زړه تسوي ومن وطنون دې پدې غم سره تبا شو وی ا د کې دن کې ضروري باید کار کوو دا د صورت پندې کته دنیا کې کار کې پند اخري نوران دا وقور کا او قران زکا قران دا باور نور کې خو خلک څه کین نه غو کا خلک روان نه نو روان یې بس د خلکو تر طرف روان ګیر شنه پیغمبرې په قران را لګړیو پیغمبرې سره ببل صحیح نور عالی کرے انو سابو اورې قران دا پاندې د سوي کوي اني سي الله تعالی نو دي نيسي دالار که څوک راي ته ځان ندي کوي زراضی شي قران دې زده کی او قران دې وخی ازا الله بیان کی یقینا نفس اخپو دې څهږي ته کم زده دوی څه خپل نه یانیم مطلب څه کم عمل کی کنه الله ته ماडून دانا جو مخلوق تو خایا مطلب داری چنیت سئی کا خطاب پیغمبر تو مرات نے توڑی عمل جو که الله اللہ تفا سر آ دانا چو منگو مجیر رد ترکری دی بیان کرے دا تا سجل ترکری دی منتا پتہ نیشتے تا مسئلہ بیانون منتا پتہ نیشتے آتا جو ذکری دی مامویت درکار کڑے مطلب دا ماته یی دروازه کار حاجت تلو داسیو شواسو ما خیال کې هر کله نه وتا وای کنه ماته سلوای چالو کې هر کله نه وتا وای کنه ماته دې سبیان کې دلم نه کړې ان وای کنه وتا ماته سلوای مطلب دا دی چې خپل عمل مطلوب ته موهای خپل عمل مطلوب ته موهای نو مطلب ته واخا یا رښتا څه په وې چودري کې دوی سد شپونه یاني مياته اټولې استا سره دي الله اندازه کړې زمانه له له نه خبره کا پتا چې تاسو زمانه کا چرې او تاسو په دې زمانه کې سټري دي په دې الله چې تاسو له دې ټوله شپې نو مهرباني وکړه چې خپل لولای هغه اساسید قرآن دانیږي چې تا نه لري نغایو چې دا ورک نه تا نه لري لو قرآن زکه لګل زکه ټکه ټکه زکه ټو یو ورو ده چې نه لري نیو ګنټ ورک اپو نه الله چې به تاسو نه بیماران سم نه طاقت ته ټول ورک نه لري مصافیو کا انوردی چې سفر کوي دنیا کې اړتیا ده لانا ریسه حلال درور دي کار وکمو کو چې باز زمیدار دی اېته فرصت نشته انوردی چې جنگ کوي پ진دار الله کې مجاهدین دي مقابله کوي دانت یا کتاب زمانا مقابله کوي د کفار سره ضروري یې جماعت مختلف دي یوې جماعت ته یا غواث مال ګټي کې په جماعتو لګي دین قسم جماعت ته جرهه مدافع کوي او اصل جماعت افراد هغه بیان کوي بیان د کایي علما او ګټره ب کایي زمیدار او تاجر او مدافعات ب کایي عمره جماعت په بل ډول قسمي هر جماعت کی ډرېډلې یو ډله یو علما هغه سره دولت نشته اونه هغه سره جنگ طاقت سره نو بیان کوي دین کسندي awan نوغې سره دا بیان طاقت نشته نوغې ممان لدګي درې کسندي قوانين موتبر هغه بیان نشي کوله نوغې با مداخله کیږي جدار کړه چا لړپي قربان ته زور فرغول هغه کچا جماعت نه خارج کیږي زبر غور مستاج جماعت په ډري ډلي او دا ډري ډلې فضله ما ته اسلامینه دله یواچه اسامي تاسو د دینه تایسیر ټول تبلیص وسی کله چې جماعت مضبوط شه او ارکان په کې درېدلې شو د مليانو جماعت چې دراکه روا اولاد دایکي اخراد د دا فرچ نشته دای په ته راځه بابا نو ته پراکه بابا کیږي انیان کی وی ناغه د ور کول لدی د بیا نشته قانون کی انداد نکلی مطلب دا است نو جماعت افراد ریډ لکی الکه نشا دکان زمیدار است تا ستی میچروی او ته و بایو اوشر بل ځای نه لګی تب خپل خراد او سرقات نه لګی موږ په قران لګو چې موږ قران سنجه پورتی جده قران دا ته یتاره نذر الله ورو مو قرانه نذر الله بجامع خپل نذر الله ورو ډرایو تاسو دا هی جماعت له ځای جوړو چې موږ په آرام ناشو هغه لبا د سوري بن بسو د باډ من بسو کوو نه د جماعت افراد د بډای افراد دی دا ځکه څنګه زمان کلی ته کتراله نو ته پروامو کو لوو ما سره عذاب در سره او بل بای زباو خوال کوم در اللہ کتاب بخیم چه زی جماعت دری قسمی تحصیص زی جماعت سرطیار امران کوه لد از جماعت آداب حجرات ستا سلسکی از جماعت بنیاد جوڑول چارکان ارکان نسنگ پیدا کن نرکان مداز ست پیدا کن جماعت منشور زمون منشور مقصد بسی قرآن زکول خول از آغیل پار از پاب زمون یار کان نو سو قسمی درې تالهبال ویانو سرستوی ته ترته اړکو کو چاندلکو ز دا ګوماندار کوه اماندار بکې نو صورت کې جماعت متکمل شه نو جماعت دایبه د دا جماعت منشور کړي جماعت منشور د قران زمون مقصد زمون منشور قران دی منبث ذکر او خوفه و دی ملکی گن جماعتونی دی اچ چا فارم کی دا نشتے چیز دا حلف کم چیز باقل جن کے قرآن دکو میا وقین دا اچ چا فارم کی نشتے دا ایز جماعت مقصد بسی د قرآن مصد قرور چی توحید و سنت کی زدہ حلف کم چیز باقل جن کے شرک بدات نکم او چی صورت بزے مسئلے خلاف او کی شرک و بیدت او کی نزد آقا سربائی چاک کم زبرداشتې کما کې نشم لګم چای کې زمونږ د منصور خلاف زمونږ منصور د قران او د قران مقصد دی توحید سنت سنت نيته دایو سره خلاف کی زباله سره نه کیږي دا یې زمونږ منصور دی هغه څيرکان درېدلې یودي دعاو هغه به خپل کار نويږي کاوی کار خو خود منو دا د جماعت نو دندې امیاز اغه وتاونکي بلچا سره باندې شي صرف دې قران سره باندې کاغدل چا سره کوي ناغه جماعت رو دي دایې دا شهري و سره شي ناغه لا دا مسله خوړي چې د مخلوق اسلام شي دا جماعت منشوده زمون فارم کې ما دانه کړې زورته باځل کوئی سقایديوري کوي دا نوې کې قران سقایې خي جماعت زمون طریقې کار وسنګي من به د ویشن شروع کوم د ویش مات یو تنتس د ویش نه دوسن اتا ا د ویش نه بسم الله نه به شروع کوم زسر نه وین شروع ته دمن نه وین شروع ته د ویش ما ته نبی علی السلام حضرت ما یمن ته دلیګم وګړېم به دا لا راوته وفسکه اصله کی پنور انهم ان اطاعوا لذالک دی عقیدہ سمکلا دا اللہ کتاب کرا نو بیا وقتا امر کبی صلاح دیا وقتا اموزدہ کئی بیا بموزدہ دید شاہ نونی سی آغلا مسلمان نے لے دعا مکو آغلا معاہد نے لے او دے وی جنازہ نو دا کل کار چی گی کلتا کارکے دیو جنا قرآن در جماعت اصول عقیده ایمان قانون قرآن ارکان فعال او پده بخلمان بگید او در جماعت منشور قرآن در دی منشور خرول بسنگی ازدکول او خیل او دا منشور بسنگا خیل اللہ تا بخلق را برن او جماعت جماعت بپده حلق قسم کوي چې جماعت اصول چا خلافو که نو او در جماعت نسکی آتابو ایتن را دا پر لیوانیس پی لیوانیس پی چی ڈالی تا دنکنو ٹول بلیونی چی دا رنگی دا جماعت یورکن که مداحنت تے خلاف دا میری کلوی آبان را دنکن قادر را دنکنو ٹول جماعت خلاف شد آج چی سوک دیو کوشیش که چینا ٹول را دنکنو انا دا خلق که دا دنیت مسلی خورو نی ٹول را دنکنو کیتا یا سره در سرن در جماعت منصور نمنی دستاتی نلکره تیار نلده بایکار نشی کوره حتی غرار دنکه داغو تز سبار پلید جامعوان بنده ابی ادازم مختی کن مستاکار چیزی داغو اصاب خلید در جماعت جوڑه در جماعت تاسیز در ارکان و متحره و پاکشی ارکان که غطرکی ناغ جماعت ترقی که اسیرایمکه ګرنوڅه تا ما تا ما به څې داغان راځي مسجد کان کان څنګه څو کان کان وګړي به چې یو مسجد د کارغانو مسجد وي زه دا به شم چې لکه رسو څو څلی استاد اصول مني پډې را خدا پنن څلی اځا لې کېني نو دې ګوینه ټوله راځي مڅو څو الکا نه جاماتوي ارز کو تاو بو تاو ټولګه نو زو کو تاو بو تاو ته دنیا کې کار کول شي دغه د قران خلاف کې واجبو صلوات اعتصا قایم کین او پاکیزه زکات چون دا دین شرطه زکات نو تاسو زکات مطلب داوی ادا سوې با تویز درو او کومه بل لا تاور کول خو اقرب الله خپل مسله بره وی نه پدې و خوې آه جماعت کی جانڑا سنی کی سبوئے اللہ تعالی اللہ غرر دور کون کونہ انو دې د اجنا ابغه مغاریدلانه چې غار من پردین بیانته واستغفر الله سثیر د نیت نت و صاحب دا بنوې جماعتارو مونږ څه کارو دنیا کې چې کوم کار کول پکای دعا غوږو نو نو همیشه با ځان ته کمزورې یقیني الله پهونجه مې را باندې شروکه د جماعت مقصد منشور اداوي پرور اداه ارکان او تقسيم د ډلو ته ځانګړي د ضعیف فرائض نمازدار فرائض دعاوو فرائض د روانګندینه برابر جامه کې مقصد بيني مساله یې یې بیان کړی اته باید دا څنګه ځمږه شو ما ته یې زور کسان چې موږ ونه شو کار نه کار دې تن کار دې ستندو ته چې دو ته نه اگر اجم کی چې بای پاسی خدای یاد کړئ دا اصول دي چې موږ قرآن чыو او زکو او موږ په خپل عمر کې بل شی اهم مقصد نه ګرو موږ په دې مال لګو سر وعده کړی په دې څوک وعده کوي نه دی وی راځم شي امنیت جوړ کړی ارکان جوړ کړی دا امنیت جوړي سره کوي وګن دې نو دې دا غند ديران جوړ شو وعده ده اصل کار دی او تنکیږي دوه تنو کیږي دا په یوه صورت څنګه ده ځکړه یو صورت څنګه ده ځکړه نو دا وی چیرې دلته الله الرحمن الرحیم یا ایوہ المنتصر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطحر و الرجز فہجر و لا تمنون تستصر ف ایدان نقر فیلنا طور فذالک یوم ایدین یوم عسیر علی الكافرین غیر یسیر دا سورت ترسیب کے ان سورت مضمین پسیوے انزول کی موحن موکی سورت کے دا قرآن کریم پس ذکرے دیاں نشو اغه جماعت ارکان او تقسیم وشو نماز صورت دیم مندل دی چې کله تا قران وکړ ارکان تیار شو نو اوس پاته مودثر شړایي اوسترا او بې کار امه کېنا معنی دا ده دانه چې شړایي اوستېوال او بې کار امه کېګا اغه شریا جزان نن غږته دي یعنی غیر مشغولی تا قران زکړه نه مستل کار پکاله پاسا وی را خلق د کومو امير دي تو او رب خدمت ثابت کا ورب کا کبد مطلب زرب خدمت په خوې او مخلوق درو لا نه اختیری نه پاسه قران دې زره او د خپل ثابت کا او سیابه کا من پاک کا دانشی جامې پاكي کا موږ په تا نوې ټپکا پر غړا خلاص وکړو کدی منی او کني منی تا غړا خلاص وکړو پنجابيانوې خپل سبې صاحب کا موږ تک پر لمن خلاصه یعنی ته بیان وکړ چې سبا پتا دا داګ نی د تاولې نه پوي ولم منه دا دا شابکه پتا هر کپل غړا خلاص وکړو تا دللا ولیکی دی ازروج كم کسان غیر لارا مدد کیں خروج دی گانو توئی اگر گاون نہ جان دیر تا کا یا عشی دا منہ کریا اج خروج سک عذاب توئی وہ روئں تے فاجور اد عذاب دو خائنہ برتا شا عذاب دو خائن والے پر تکی دغلاي د عذاب نه د ځان ډېر تکې مراپا سا مسل بيان کا راپا څللا جن بيان کا معنا دا کته ځان د عذاب نه بچي دا یي روز ګناوي دوی ا دې ګنا نه ځان پاکا ته بيان وکړه چې ته مجرم ثابت نشې ووجوس درگاہو نه عذاب فانګل نه هري مځمه نه اذا آزاد میدان لکه آزاد نه ولا بچيږي چې مسله بیان کي ولا تمنون امض بادا سخته سست سخته ځان لا ځ عمل دیر غني مو ايا که مادا من ميډير کړي چې دا مسله بیان کيه پتا ته کيشي نارايتي نمض بادا چې مامدا کار کړي او ځپل عمل دیر دا کارونکو یګه پځې کې یو دا الله راز جی ابل ریا راضی ولا تمنون همز با دا پس کث سر چې زان دا کافلا منځه اگنې دا کار مکوآ عرب را زبر کو ما الله لکړي دی الله خطوي نو کلا چې په شي پښو لای کې ندارول به روزګران کافر باندې بني کافر کتاب بیان وکوس او غنمنه مکه صورت کې ځرني اوس اندرتوم غوې په زمااسو چې ما پیدا کړو تشتور دنیا د چراتن تشتور نه سټلای نه پني نه ټوپای واني ځاني نه نه ما له نه توله کو او می ګورځو دلار ما پروانه مزدودن فراق ما زاد پیغام ان حاضر دا کړای چې د متبر سری زامن بور کی نغرب صحیح زامن پابل ملکی آئی گٹی نمبنی نشویدن یعنی مال میں دیر ور کرده مزدورت احجت نیشتے و محطو تمیدان او بچونہ میں او خورد کرده لگا بچونہ ارزائی مولا بچونہ کرده اما والا ایش فراغ کرده محطو یعنی بچونہ میں خورد کرده مال مولا خورد کرده دا بنگلیوی دا موٹری دا دا لارائی جی دا گوڑی دی داو خان دی دا سونی دی پریوانا مال میں وار کرده نطمئن کوي چې لبا دیاتوار کم اچھا رینا یقینن دی دما آیتون دی معاند حلیدن زمان کتاب معاند دی ما مال دار کنو دی دماز کتاب مقابل کوي و بقی جنون دلرا سخ مقام که اغا سخ مقام بسوله صحویف اغا مقام او څوک هغه لری ته وایي چې هغه مجرم چې جو څو غړي دې پانسیبه اوچا ته کړو او لګې به هڅه چې خلک حبرت او اخلي نو چت موقام کې به پانسیګم دیو نه جهنم کې ډیرای دي نو مجرم دې جانم اورې را ته وتی جو به شي اوه تبوري و پانسیږي ده باه اګه توګه دولې دسوکر کا یو فقر دو مقدارات ادرین کې په مقدارات او سلوون نورا پېزم اباسا غوم بسرا او اتم ادبرا نام استكبره او لسم ان هاذا الا دال خبره د کولي ایمان کې کړه دغه موضوع سره بیان شو انه فکر دغه مسله اورېدا سمت دې شي سوې کو دا د جاران دې چې سمت لږدي و دې موږ او یاو نه راي انه فکره د فکر وک اوقدره او دا اندابه وکړه تا پر زند کې چې سا نه راي پر زند کې وکړه چې سری سمت لږدي نودا فقط الا كيفقدر فلانت شي سنگی بدم دا دا دا اکراک نوویوی نو دے مگر سیر دے موصف دے سیر کی اثر کی خودشویر جا دیدی سوچی اکتو چیرد دے سیر سمت لب دے نو سوچی دار علم چو ہوئی دا خل کے را نسول وارو نا درق و بیان کی اثر دے نو کل کی بیان کی اثر دے نو بیاد د چلو که سمنا دارا نتا تا یوکتل چه دا شکره تیتا ما روکیت باسا نبیتن دیتری اوکا چه تا ما روک نجوی دا شکره تندیتری اوکا یعنی دزره اگه انکاری پاک تندی بان سرگانشا دزره اگه با دی تندی تم سمنا باسا اند به اندی چې وکړا چې کیه خلاص څوک وروه سم ما بازار بازاروي اورګوږل او وی بازار دا اورګوږه کوي او ویږم وټه سی نه قران په ناموافقه لګي نو چې قران کې ناموافقه لګي نو یو څه حسابن الزاماته لګو ادم څنګه یې رات د دې بیان څرده په انه نه لا مگرینا لبشر دنه بتم زلا زکرتا زکر اغیاق زای ازیږي پوغتاله از زکر نو وا نا تو کی ولا تا ز نفریدی غغا انی پریدی کی دادا سزا یی چلا اس شی نګرغه لته باقی او چې کله علا کی کی نه ندیه پیجی بلکه نقیبی ځای څخه بلکه بیا ولاظا ورکی لا تو بدن بدل ولا ټول اوسو دی نو چې بدل ولا اوسو نو لا تاذر دغه ځای خپل فنا نه پیجی خو بیا ژوند کې اذات ته وردی نه نه دا دا دانه کې دا دی اوسو دی ختم شو نه ورده مڅو لا تو کی نقیبی بنندد ولا تاذر انی پیجی زاداب نا که فنای کین به پی بیا یو ځای کې اځلونکي ده بندا بشر زز بدن بدن به ټول جلوس کی او تباوی کی ختم شي الیات ستاشل پرده باندې نور پرشتي دي نور پرشتي ثورات کې لري هنري ګذری مون د دو دوزخ باندې مقالک مگر فرشتي دلته مازه د زاخيان نشي کوله نېګر زولي موږ تاسو رچین په دوزخ مگر فرشتي اندګلور موږ شمیر دای مگر فتنه لقا فرانو کافر وې دي ده اې یقین کی, کی الکتاب جدا شمیر دخوای ټیک دي لیکن دخوای حکمت ده او ځهتی به یا خلک کی مان راو دي ایمان کارا به ایمان چاو کی دي چېږي ما دې زمانہ شکو چې دا نورس الله علیه الیہی نورس اخری تکمیل د انسان د تجارت دی او دا کامل کیږي په شلم سره هندستان ته تلو نورس روپای وړي فلچای ما په دنیا 24 مل نورس یې وېسړي هنیا او ور سره چې شلشي و نو دغه دمنې شل کوله مطلب به نلس داره دا داره که در نلس بغیر زمان و نکی کو رسده شده مین زور سر محاویدیم زم و آنیم او در نلس و توراکیم ذکر کرو که فرشته دی دیر نلس قسمه دی نلس جماعته دی صدا طول زمان منقاط دی لکه در نلس کامل کی گی پو یوی رفای سره نو دارنگی ددهیش تاون آو ددهی کار بما سر کامل کی گی. چې پوچي اویا کتان شروع کې کافران سلا دکړه د الله قدیم لسر د مثال ځکه چې د راه حکمت دا لږه ګمرا کې الله تعالی چرای شي او توفیق او کې تعالی چرای شي ان په یګي پله سر د بغیر انو دې دا مگر نس پند پارد بندیانو چې بندیان پند واخلې چې دا عذاب راځي چې دا عذاب راځي چې د دنیا کې لاغه د بچاو کې اړه حکم اغوه له نه دانو څوتم جانم ته ان دې دا جانم مگر څنګه مخلوقات يا مايه دې مکه ايتون زي ان دې دا ايتون مگر څنګه پاره مخلوقات چې مخلوقات پونو څو اهلي کل لا والقمر ثاني سال له پشان اوس پم ما اشپا کل جي شاشي اسبا کل چه اوتوي ان اعظم سال يوغرم سال نو دي نوکه اکی ټویک استزادې راشي و نبی علی اسلام کوي کله داسنده چې سیده تا د یاد ګوروي ول القمر سامثال نه سپمای لکه سپمای چې په لوبه یې پولی اوږی دي نو څوک یې نیوی نه غر باجی وی نی نو, نو ته حضرت صدیقو لري په لوبه کې نو په دې نه شپه باجی فرکو نی نو په دې کال صحیح او خلقو ایمان دارا نو پدرین ماشپای اصفی نو پدرین کال تا مشہور شئ دا سی پسا لنا مشہوری رئے سوار لسم کال تا کامل شئ لکا دیار رس کال ہے پس اجرت کرو مدینیتا لکا سنچ سپو مائی کاملی شئی را غیر رنا اطراف جوانیب توڑی شئی نو دارنگی ستا رنا عالم توڑی سر پسا لسم کال مدینیتا لرئے آسان که سپومائی آخر که کمیگی نطرم دنیا نده کچھ سپومائی شي نبیان نر را خاتلی دار اگه کتر ستا جسم دنیا کی ڈوبشو نر ستا کتاب دنیا کې بخور شوی افلت شموس الاولین فقانی و شمسنا فقعانی نرن ڈوبشی وی دی زمون نر ابدان علا و فقل لا تغربو زمون نر اصل پر سنہار کرے ڈوبشو اینرے مطلب دار کتاب دنیا کې وخت دی نو ستا دنیا کې بخور شي اصل نو کاله دنیا کې مشهور شي ارو ورو دنیا نه او کتاب ته د خوب شي نو ستا کتاب چې ما ته درکړو او ورته دنیا کې پرشي دا مثال د کومه دی اول کتاب هیڅ نیوی نه نو کله یې تا په ځوګه نو ستا یې کین نو گئی دا مونږ ته مثال شوی دا مثال یو درې مثالونو له دې انذير دې لپاره باندې نو ان آزو چې غارې تاسو نه چې موږ کېږي د قران ته یا رسول کېږي اګیله ټوله عبرته هر ناس په خپل عمل به ګاڼه مگر چې طرف والا په جنتونه کې تاسو به کېږي مجرمینو نه پسره پسې شي را واستي ما ثلککم کوم اعمالو چې تاسو را واستي په سکر کې نوغو مجرمات نو مون ته الله تابعدار مسلمان تابعدار انو مون منفکین مونږ انفاکو نه کو نه دار ته بلنین کو انو مالیکو مراد مسكين نور کو مون خراث مسكين دا مونږ انفاکو نه او مونږه چې او به بمواله سره په کوونکو چې چا ورشي کوو کلمای نږوي ورته کی اعلی بوله ای بازه تاسو چته راه ایواز نکي دې نه ځان مال له ګولې اڑغه نه ځان ملو جرم ار څه کېد پوه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کېلوه وقال حضرت tega څه په منې کړو زه که کې راځي وان څه سوال وان نزات المال حدیث کې د دې جومړی را دي او منګه چې په وماله هرګو پون کو او منګه چې د دې په قیمت حتا کیجرا اگر منتمج نمغ نے تعبیر پر یقین کرے لیکن شک پو کینیشتے آل چالشتے مفایدانو ناسو لگئی تا سفارج تو سفارج کنکو نفید شفاعت قاری مونگر امن نیولیو کنکتا آگئی اس فایدانو نکا نسیدی لیدارا لپن ناوکتن کی پن قرآن قرآن دا گئی آگئی تن تکی کان ناون تب آئی تدا لکه فروتلیږي نه دارلږې د قرآن نو تریږي نه د اسلام نو تریږي لکه څنګه چې فوتلیږي شرت چې تریږي لې موږه از مدینا او قصور هغه وشتون کې چوي لکه څنګه چې وشتون کې ښکاری هغه د سوق او هغه هیماري وشی په ډرلار کې ټولو تریږي نو دارلږې د محمد رسول الله نو تصوړه هیڅทุน کې تصوړه اساتمه او قصوړه هغه چرې تم وای نه چرې کوي هغه مضبوط صحیح تم وای لکه څنګه مضبوط شړې نه او ا قصوړه توراله رښتې لکه رښتې په توګه د خپل غار ته مازر کوفيقا سره لګي دا قران نه تفسیر دی نو قران نه لګي بلکه غاری ایاتن ددینا چور کی سی دته سیفہ قرانتی شی دوانه قران راشی مند با چان دا کار را کاری شایکه نوی تو یقینا بلکه نه ای ادا کرت یقینا دا پن ما سوچ غاری میات کی دیلا انیا دی مگر ته د الله رضا ای الله ورسالت توفیق مغل کی الله لایق رحمت او سلام او لایق مغفرت ته اه لایق متقین سره برخائش انشته سورت کی تجریف تبلیغو ادام انقر حالت بیان که ادام انبالیت تسلیق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوام ایحسب الانسان واللن نجمع عظامه ولا قادرین على ان انسا بی بنانا ولی رید الانسان ویرز جرامامه یسئل یوم القیامت دول سورتوں دی جا قیامتنا در سورت علاق ہو رہی و دی دول سورتوں دی اس بات دا قیامت بترقید دا دغه سورته مليږي لار روان اپ دې دغه سواده کې تثباته قیامت ده یو سورته قیامت کې دا بیان کړي چې قیامت شته سنجسته لکه چې تنهیشهسته شي یقینا قیامت څه نو دغه سورته انسان ده او کې تراکیرا شته سنجسته لکه چې تنهیشهسته نو دغه سورته مور صلات قیامت دیر اپارا دے کہ منکرین و نبا عذاب آر کئی سورت انسان کے دو متقین و منظر زکر کڑو نصورت مرسلہ درین سورت تے نپاغی کے دو عذاب رومنی زکر کئی سلوم سورت نبا دے سورت نبا کے قیامت تفصیل کئی دنیا کے دس زنو کی شرکت دے وچکه کله قامت را شینه ده په دې کې د انسان شریکت بادشاه سره د د باران نه फायदा د پېنه फायदा اخلي د غرو نه फायदा د نور زاره <laughs> دمیونه فای داخلی لیکن کلی چه قیمت قایم شیم زاره سوربه د ده جانمی فضبنی داغه جوڑه با اوری اده جنتی جوڑه به حریو غلمانی ده جنتی اسمان با مش او زافانی اده زخی اسمان با اوری جنتی مکان با بابی اده زخی مکان با اوری ده جنتی میوبهی ازو ذکیبہ ماران و رمانان جنتیبہ سپیری میدان کې ازو ذکیبہ تیار کی پجنتیبہ تول المرزی اپو ذکیبہ تو عمر شپای نای عمر فتن دے نہ سرورم صورت ته هغه کې ذ بیان کړي نازعات پنجم صورت ته هغه کې ته بیان کړي چې په یو متمرد فرعون راغلو او ده دې انکار کړو نو الله آغونی سره څنګه تاباته بابا سکه ترجیب تبلیغ کوي کی. خیال کړه دارازي نو ته له دې مسئله ده نو او ابي حیثه ترجیب ورکړه چاغه نجات ته عامره صالحه ترجیب د عامره صالحه اوتہ تکویر کې تفصیل کوي دولس اشپاک د دنیا دفنات اشپاک د اخرت انتظار کې خلاصره ولی متفیقین کی ترغیب عمال ہوتا چه دنیا تول پر کشیش کے چه لوگ کم در کرو صورت پورا تا اکر لوگ انسو زیادتر ناقلی وہ زیادتی دا لیکن دا آقے دو تول لیو نکو دا عمل تول لیو نکو ان شقاق کے خلاصات البروج کے دا آغے خلق و میساد چه چاہ تول زننا کم کرو اچا تول زننا پورو کرو چاگا خندقون اے کلستیو دا گئی انجام سشو آغا چه جدجا لیکلو لاغی انسشا دا دول سورتون دی قیمت یو سورت انسان دعا مرسلات دره نبا سلور نازعات پیزه ابا سش پاک تکویر ہو انفتار اتا نه آغا قیمت یو انسان دعا مرسلات دره نبا سلور نازعات پیزه ابا سش پاک انفتار او آغا تکویر اتا نه انشقاق ور پسې ابولی دا دول صورتونه دي اپ دې کې رايو مزون دي د ټولو مقصد بات القیامت به طریق اوس لفظ ترجمه پاته یا نږدې ذکر لکه څنګه چې دی وایي شاید كون ذی قامت چې قامت فلا ذواله قیامت شه انو را ذکر شاید كون ذی نفس ځان نوم علامه کوي فرزان به منامه ته یې ټول دی کول گمان کا انسان که غنبانی شیدو کی دو بے شک مون قدرت والایو برابر بای کو بندونا اڈو کی گوڈو کی برابر کن دنیا چی سنگو اللہ سی برابر بشی بلکہ ایا خوار انسان چې درو گوئی په مکی نیوراز مطلب بیگر آیا قیمت نوانی اتا پوز کئی کلب ای قیمت کلا چې برگی شیستر کې یعنی تابا موت را جی نو قیمت بیگورتا سی بار قلب دږي سترګې په سقراط د موت کې د نظر اول لا نظر لارجي आवाज بیکار شي او وخته خلق مرو بدون جسمونه بدون استاغ دماغ بدون روح برقال بشر یا قیامت به کله ای چې نظر نکې او خفخالقمار ابی نرشی بئی پومای فناشی دا بتباشی خصوف فناکولتوی اک خصوف دنر تورورتوی لیشی دا یک خصوف تا باندی بتیاری شی قمر رنا بذر بانی نی او دو نر رنا بانی اگون بکیشی نرس پومای فنا بشی غنڈه دل فناکه دل واجبه انسان پدار اسکے چرت رضای تقیدو این المفارد لا نيشته زاید ته يو لا وذرا انا دلته کېشته ملجا لا وذرا نيشته زاید پنه لا وذرا نيشته خبر پکې چينخان طوړ ارتکه پا عمل چې ځان نه مخري ګليو او نا خر عجبا مې سپي غوډيو شرکيات او بدعات امامتي کي رو ردنو کړو دان گے دان نه اس پر قرآن دان نه پر خو نیک عمل هغه هم راول شي بلکې انسان بلکې انسان پسې خير دین کې اگر چې دې عذرن عذرنا خپوی نه چوادامي کړی دي نا تو حالیک مقو مقضا پر قرآن زرجبا تلوار کې پولیس تو مونږ باندې جوه کله قرآن دې ساتینه کې ا د رسول قران دی سالج بنا وکلا چوللмун یل جبیل قراتللی نوروان شادغه د سرو پسې اما باندې پهنل قران دی سالج بنا د دې ایتلو سمون اصحابته مکه باب نو اوس ورته چې کل جبیل وای انو تموایا توو چیرې مکه آیات سره مناسب ده دا ده چې مونږه انسان ته بیاي دغه جماعت نو لکه څنګه چې دا امی فزین کې قران جمع کوم لکه ما دا امی فزین کې قران جمع کوم نو جمع دا یی انسانان تام بیر جمع کوم تانسیل دې نو د ذکر شده قران چونکی ذکر بلکه کلا یقیناً دیگورگری دنیا اپریدی آخرات نو دیر مخونا پردارس کی بتا گئی ارطا وقت ان کی او دیر مخونا پردارس کی بتریو بسر نرے بسرہ اس تیرشن تریو بئی گمان بکے چشوی دیسر سختی فاقر دفقر نرے فاقر دام ملادو کتا گئی تبا وائی که اللہ ونے چاماتا کری دا فاقرہ تبا خیال کے ازوان پا مانا دا یقین کلا یقنان کله چورشی گی سامار کن تا نو بیلشی منداق نو بوائی مری والا داشی ملی گی عدل دا سکتا دا زکر زر خبای قوانیشی کوری نداقا چه کلا مری ندیوائی سو زمد آنوائی چه دا سکتا دا ندا کرده منداق سوک دیتا مچه ایا کینګوګی چن دی جدا کېدل ا جګلوی شی پانډای سره پانډای ګوتول اوتري او ویل چی لترې تل نویته تسی کونګیر قران انو یتا د قران لیکن تذیب بدی کوزه قران او ختمه د قران چې قران بغیر شته بتلی به نه تفسیره بیا بلاره کول کورته چې سفر بری کو ډېپو پکر بلاره چې زوم سره خل او ته کورته نه نلائق ته الله داسه دا نلائق ته الله داسه دا ګلائق ته الله داسه دا نلائق ته الله داسه دا صدا ته چې کله قران تناس ته وته انسان چې پریږوري چی محمد د دې چا بندنه نه نو هغه ورته څه امر نه کوي انو دې نو ساه د منی نه چورځول شو به شې ټوټه دې نه د پیلا کمونه برابر ک نو ګور زر الله ته انسان نه زړه جوړې ناراضانه څوک بنر کا څوک ناراضانه دا سوک سوک نرزنانا، نرزنانا، نرزنانا، نرزنانا، قدرت والا چې جون دي کمه الله چې دې پیرا کړې بسم الله الرحمن الرحيم هلا دل الانسان حي من الدهر لم يكن شان نو په دې سورته کې پوره لگا سون که تنیشتوی اشتشوی نداز رنگ بی قیمت سکی اما که صورت که اثبات تا قیمت و شان نو پده که دا یو شرقی حالت بیانه نه ساکانه قیمت ذکره علم چا غم ازدور را مزدوری ورکم ذکره هر انسان کې مزدوری پچاو که ناغم ازدوری ورکی که ظالمی کانگیزیون ها نو که چلی خواه مزدوری ورنگی لکه دنیا کې غنډه ور کړې انبيال اسلام ته انېکان ته نو که قیامت قانوني شي نظر مناسب شي چې دې ځان کړو له زادین شهود الله و نو په دې صورت کې څنګه غیاو شي کې حالت به نه ني اهل 보면은 دقد تا کې توبلو په انسان یو وخت زمانی انوदेश اسې نو موږ پیرا کوي انسان د ساتیو په ناګړ وړي ان شاجن ګړ وړا دموڑا لطلاق او بگڑیوڈی شیدی ماشا جا سلتا ہوئی ازمائش کو منگ دیل پاک چی ازمائش کو اختیار وار قوم چوار کو اگر دلے منگ انسان لگا او ریدون کے لیدون کے منگ والا غود اثر گوار چون منگ بیان ام انتیا او جہنم لاستا بے زنرون ایسر تبے توکی او غائب جہنمی من قامت دګه قائمم چې موځم حالت وکړئ لشي یقینن نه کان کې بعد پهانو نه خپل بادای کا فولي کاپور خوشبو دایو چینه چې مریږي په پدې سره باندېن د الله یې وی دایو چینه چې تندم ما ماتي په دې الله باندېن اړې بدې لا پاره نو چې نه با مخروه دې دیو وبو نو بو ورارواني شیدا چې دې او دغه په دې لار باندې شي دا وله پرواریا کړه او دی د الله په نظر وکه ام د دې دنیا کې د احکام تسمن دی او رې دې دې درو در نه چې آزاد دا کې د ډېر مضبوط مستطیر اوګد از او وله ور کو به تام سرزمینی جمعلتا تام تبه تا ډېر شو کو پر به وګو ور کو به تام مسکین یوتی هو کې دی تا څه د مینه لري ده د خپل چا ته ور کې ده او چې واجب برابر یې هانته اوس کا یا الہ به مال به ور کو په الله مينو چې الله فقیر ته مسكين ته نوې کوو مسکینان د ماسکانات ملي غريت ايتیمن به اسره چا اسره بهنو بل طالب دیلم او داغه اسره نو ژبا کنا سره دا وسه سره دکان نه شکوله ځمېداري نه شکوله او اسیرن قیدو قید نه مراد دا چې مسلمانو کې کډو کافرو خورای مرکو ولا اسیرن کافرو کې کډو اسیرن طالب دیلم کې چیو اسیرن خذا دغه قید کې پرتاوه ما علم لرای او کوله عام مانا اوې په دې فراغ درکو چې په درځمان ته رااله انا غاو مونتازنه بدلا یاله ته تاریخ وکړو انا غاو مونتازنه تاریخ زمون تاریخو کو همدغه زمانه اکثر قال خدای دی تعریف یو کا ما لا د فکر یو ختم کړم هنوما ته یې هیڅ څه د دوم صفاتو کوم نه کوم سنت نه چینوما کما پلان دې نو در قدم شو سره په پښ هغه يرد ما پکې څینو نشته نو یې رالوږي دا څه فائدې دلته موږ نه بالکل دغه مان نه د خپل صفات مليشن د مخلوص صفات اوسه ا دعا کو خلاف د سنت دا پلان کی دا راځي چې عام دعا وکړي چې خو دې د پر چا تاون انداد کړي الله تعالی اجر په دنیا او پاره ورکړي اللہ مارک <کے> برکت کی خام قائصر اغلی آخ ناگا دا عمل دائی <ضائقے> که زکر نو با اغلی نابا خوشا لشی دا عمل دائی <ضائقے> که او دعا کے شرط افعاله چه پتاوشو ناگلوی را لکھ <لنخلو> ناگا مخالوی که <سے> دو <دے> جنا آغیبا با دن نو کورا ویوی <وے> تا عام درکود رضا منتیادا اللہ انو غرمتیادا بردلا انو تعریف ایری بمونگر <ماند> ابنا دا عذاب دا غرا دے چه سخت و ترشبهی کم تریغن سختا عبوسن سخت و ترشبهی یعنی دا غررد بنا که یخدمانا منگا دا غرر عذاب نیریو اللہ چاگر سخت و رد راتون کرا کم تریغن سخت و کم تریغن سخت و کم نو ساتا اللہ دے لگا لبدای زغرا دینا اور بکی دیتا تازهي خوشالي لقا ہوں۔ خلاص دویل تازهګي ورکی مغبه تازهي او شروع له خوشالي اوس دا خوشالي 10 قسمه بیا نهي تکبه وي پدې ځای کې پکورشو باندې نبهوي ني پدې کې ګرميونو غړي يو صفات مکان به دې تازهي اقریب به پدې باندې داغو آرام امي وي بل او تابه بای مهویزه ده پتابه دارو چه کل اگه واری چه عام خرم نسانگ وزن سخراشی دانه چه خیگی با اگر دی با پدهی بانده پلوخو بانده چه تکو سپینه دارو بای اکو بونه بای چهوی پشانده ملک شیشو سپینه دار بای صفحه شی بای آغی که واقع کاری داششی بای دسپینه دارو اندازه کلی بای دی دی دی دی پاندازه سمه دورو برابر دي چوره زره غواړي کله وب کمينه څنګه ماته نشي ا کله و دي نه پسرلي بوچی نه دورو برابر دي چوره زره دي ا سوره بچي پديبانه پيالا چې خل دا وي با, با, با, با جنبي سن سن چې خل شي نو حضرت راجي دایي هي کبا داسه شې چولې چټني چې اوس کې انکار بواجي فنا بشي دا چې نېرا پدې کې جنوند دا وی دروان روانه پدې کې وانه سل خوي جاري جاري دا تضمینې وانه هغه ریبا پدې باندې اره کان هميشه پې ځانان کلا چې وېني دیلا نو ګومان وکې پدې ملغزه لري نو څه شي دا خسته وي نه کوم ملغزه جکاري ا کلا چې دغه ځه سمه دغه مکان لوګوي نه ته نایمن لوخ چلای دی ا سلطنت لوی یو له سلطنت وی دی د پادوی مای جامې سند زن غذرین ریخم شنو او ویسه به ابرګ ګروږه بازشنا کوه باندې باز پکې ګلو نه واکې برګ اوبون دی دانګه کنه تانو او ذورات پکې چې کالدار پکې شي د باور ګانو د سپینو نه پات وایځه او مڅوله شي او په کای دی او اشرف پاک پاک چاہے کہ سردردی نیشتے زرر لکے نیشتے دا تا زرر بدلالا اکوشش تا در منظور منگ راولی گو تابن پران پرالی گولو دا عمل سرس عمل سرداؤ تیمون قرآن راولی گو تاب پران اکو نو کلک شا پوشی صلید رب کلک شا اللہ تعالیٰ مقرر کرے او ممنا ددین دمجرم اد منکر آسمن مجرم او کفورا یا منکر او